Na lapozd akkor velem az Efézusi Levél negyedik fejezetéhez, és euh, keresd meg a 17-es verset, és onnan fogjuk ma folytatni. És az első három fejezetben, én nagyon bátorítalak, hogy újra és újra olvasgassd el, tehát Pála az első három fejezetben, hogyha én alapokat rakna le, és nagyon fontos igazságokat mond el, ír le, és ugye ezek az alapok, és aztán Pál erre építkezik. És azt látjuk ezekben a részekben, hogy miket kaptunk mi Krisztusban, mi vagy te Krisztusban, mivé lettél, mi az, amit ő adott, ő benne. És ezek nagyon-nagyon fontos Fejezetek. Tehát ennélkül, hogyha csak tanulmányoznánk a negyedik fejezetet és a többit, akkor, akkor nem értenénk, sőt egy idő után egy teher lenne, ugye, hogy mit kell tennem, ezt kell tennem. Tehát egy, egy nyomás, egy szabály, csak egy törvény lenne. Ugye az előző nem tettem azt, hogy mi lenne, hogyha Pár úgy kezdte volna ezt a levelet, hogy én vagyok, sziasztok pál apocs Isten akaratából, kérlek tehát titeket, én aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek miért van ahhoz az elhíváshoz, az, amellyel elhívattatok. Ugye így kezdődik a negyedik fejezet. De, de hát miért is? Mi a elhívásunk? Hát látjuk az első három fejezetben. És ezért nagyon lényeges, ezért nagyon fontos. Úgyhogy nézd meg, olvasgasd el, és, és gondolkozz rajta, hogy mi vagyunk Krisztusban, mit kaptunk ő benne, és aztán így lépünk bele ebbe a negyedik fejezetbe, és innentől kezdve Pál elkezd írni arról, hogy mint hívők hogyan éljünk. Milyen legyen a mi, a mi új emberünk, hogyan viselkedjünk. Majd ma például fogunk beszélni egy kicsit, ma nem biztos, lehet, hogy az a jövő órán lesz, akár a beszédről, a viselkedésünkről, a hazudni, a lopásról, a... a nem azért most a Balázsra, mert lop, vagy hazudik, nem, nem, nem, Csak volt egy kis beszélgetésünk, De nem, én voltam az, és ő, ő, ő nem. nem, szóval, különböző helyzetekről, beszéleztem majd a házasságról, a repelésről. tehát ahhoz, hogy hogy álljunk, hogy a, mint alkalmazottak, hogy munkások a fejebb valónkhoz. tehát nagyon érdekes részeket nézünk majd meg. Nagyon az életünknek nagyon fontos, fontos részeibe, vagy részeire fogunk látni majd tanácsokat, hogy hogyan járjunk, hogyan éljünk, mint új emberek, mint keresztények. És, és aztán Pál az első versszak, mint a negyedik fejezetben beszélt az egységről, ugye ezzel kezdődik, és ez egy nagyon fontos, nagyon lényeges hogy legyünk egységben. És, és számunkra nagyon, nagyon szólt, még talán soha nem gondolkoztam így el erről az egységről, hogy ez így mennyire fontos. Hogy ugye pár kihangsúlyozza, hogy. És arra jöttem rá, hogy azt ismertem fel, hogy sokkal több bennünk a közös, sokkal. sokkal jobban kéne azt hangsúlyoznunk, ami bennünk a közös, mint a, a különbözőségeket. És ugye Pál azt hogy le is, el is sorolja nekünk, hogy egy-egy ház van, egy test van, egy lélek van, egy reménységünk van, egy úr van, egy hit van, egy keresztség van, egy atya van. És sokkal-sokkal több az, amiben mi egyek vagyunk. Ugye beszéltem arról is, hogy minnyáján vétkesek vagyunk. Mindenki vétkezett, mindenki bűnös. Ugye nem nézhetünk úgy itt egymásra, hogy hát igen, ő nem. Ja, azon gondolkoztam, hogy, hogy néha gondol, gondolunk így emberekre, hogy megismerjük őt. Hát tényleg egy annyira kedves ember, hogy az a fiú, az a lány, hát, ez, hát én nem tudom elképzelni, hogy ez mind mosolyog, és kedves, és segítőkész, és, és hát hát nem ő biztos, hogy neki nincsenek így bűnei. És akkor mit, eltöltené velem mondjuk egy hetet, mondjuk velem biztos, hogy mi is így gondolkozott, hogy hát a fetéhez most, hogy... Egy délután. Elég lenne egy délután is. Látod, látod, Dávid már eltötött velem egy délután, amikor költözködtünk a neki, hogy csináld már, nem igaz már, hogy miért, miért nem tudod felvinni azt a hűtőt egyedül, tudom? Szóval, de, de minnyáján azok vagyunk. Ugye senki nem, nem különbözik. Tehát minnyájának vannak hibái, vétkei, és szükségben vagyunk. Szükségünk van a megváltóra, Jézusra. És sajnos maga az egyház is sokszor keresztények is, és az emberek is a különbségekre ö, világítanak rá, hogy azt emelik ki, azt hangsúlyozzák. Pedig nem azt kellene. Olyan szomorú mondjuk ezt látni, amikor találkozol egy keresztényel, aki mondjuk egy másik gyülekezetbe jár, és akkor... Ugye rögtön azok a kérdések, hogy te karizmatikus, vagy éppen erről beszéltünk Jeremivel hazafelé, hogy te karizmatikus vagy, ez egy karizmatikus gyülekezet. Amikor megtértem, akkor valaki ezt megkérdezte egyszer tőlem, hogy így, ja, karizmatikus gyülekezet, most is tudom, mit jelent. Nem <gül> biztos, hogy jól érzem magam, hogy mit jelent, fogalmam süt. De rögtön, ugye, hogy, hogy ezek a, ezek a, ezekre világítunk rá, hogy ez a hang, ez a hangsúly, ez a legfontosabb. De hát, milyen érdekes, hogy egy ezekről nem beszél, hanem azt mondja, hogy egy-egy hát, egy testen, egy lélek van, egy reménység, egy úr, egy hit, egy kereszténység, egy atya. Ugye nem arról van szó, hogy egy nyelveken szólás, vagy egy prófétálás, stb., hanem, hanem egészen másokra emel ki Pál. És sajnos mi is ugye szeretünk, Különbségekre, Jaj, ő fiú. Jaj, ő meg lány. Jaj, ő idős. Jaj, ő meg fiatal. Jaj, ő ilyen. Jaj, ő meg amolyan. De, de nem erre kellene. És ugye beszéltem erről is kicsit a múlt héten, hogy milyen jól működhet ez, hogyha nem erre nézünk. Nagyon örültem neki, voltunk a srácokkal Sopronban. Jó hely volt, egy jó hely, ugye? És Most györ sopromb, de hogy itt is egység van nem nézünk arra, hogy ők Soproniak, tudod. Ők se néznek, hogy győriek vagyunk, szegény győriek, ugye mindig lenézettek. De ugye mindez eltűnik Krisztusban. És olyan jó volt, hogy jöttünk hazafelé, egy kicsit beszélgettünk a srácokkal. györültem hogy Laci is mondta, hogy ugye ő mint egy idősebb tőlünk, de mégis azt mondta, hogy jó érzi magát közöttünk. És hogy, hogy igen, ez azért, mert, mert ez eltűnik. Mert ha nem erre van a hangsúlyon, ki hány éves, hogy ki milyen, akkor, akkor ez működni tud. És tudod, élvezhetjük, abban áldás van. És hiszem, hogy Pál ezért is volt, hogy törekedjetek erre az egységre. Hogy ne az legyen, hogy na bejövök a gyülekezetbe, hogy na ki van itt? Na, na itt vanok az üregek. Vasárnap csak az üregek járnak, nem is nő, hogy jövök el. És a jó alkalmakat, áldásokat, amiket Isten elkészített. Olyan dolgokat, amikben Isten akar vinni, hogy megtapasztalt, hogy jó vele lenni. Elmentünk e, egy ismerős, már győrkönyvbe, mindegy, ez egy hely vajta mellett, egy szolgálat, megnéztük. És ott ott egy, egy férfi, aki 63 éves. Ja, jóval idősebb tőlem. Ne röhögjél, hát jóval, nem? Hát én vagyok 39, nem? Az mond... Két. Na jó, elég. És de olyan jó volt, mert néhány perc alatt annyira gyorsan én közös, közös volt a, a, a, a gondolkodásunk. És nem, nem, volt, nem volt ez a különbség közöttünk, mert nem erre néztünk, és nagyon szívesen eltöltenénk ezzel az emberrel napokat, mert annyira, annyira jó sok tapasztalata van, hogy az úrral olyan mély, egyszerű, de nagyon-nagyon mély. És... És ezért nagyon fontos az egység. És Pál ezzel kezdi, hogy, hogy törekedjetek erre, hogy vigyázzatok erre. És ugye, hogy a, aztán beszél az ajándékokról, és azoknak sem az a lényege, hogy kinek milyen ajándék van, hogy ő pásztor, evangélista, dicsőítés vezető, vagy profétál, vagy bármi más, hanem nem azért van az, hogy egymást építsük. És emlékeztek rá, hogy milyen szót használod Pál? Ugye múlcíten akik itt voltak? Mi hol hallottuk ezt a szót? A Galata 6.1-ben. Ugye ennél, amikor a hálókötözésről beszél Pál, a helyreállításról, a helyreigazításról, amikor az orvos a csontokat, toro, törött csontokat helyreigazítja. Beszéltem erről. És nem, most nem akarom még egyszer, mindenkinek izé volt akkor is ilyen horror. De, de erre szolgál ez a célja az ajándéknak, hogy egymást építsük, helyreállítani, felépíteni, megáldani. Ugye nem a különbségek, nem az a lényeg benne, hanem az, hogy egymást építsük. Hogy neked ez van, nekem az van, és azért van az, hogy, hogy egymást építsük, és egymást bátorítsuk. És aztán, megyünk tovább, Pár egy nagyon fontos dologra, és ez pedig a gondolkodás módunk. És azt fogjuk látni itt a 17. verstől, hogy, hogy a gondolkodás módunkat, azokat ne kell megváltozni. Vagyis máshoz szabni. Hogy ilyen volt, de most már Máshogy kell gondolkodnom, másképp kell néznem dolgokra, helyzetekre. És, és ez nagyon kulcsa lesz sok-sok mindennek az életünkben, hogy, hogy hogyan nézek, hogyan gondolkodok helyzetekről. Hogy megyek az szerint, ami volt régen, hogy megyek az új szerint, lépek az új szerint. Nézzük meg a 17-estől a 18-as versig. Mondom, tehát is tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, a hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és eldegenedtek az Isten, te, Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévegésükben és megkeményedett a szívük. Ugye amikor az ember, ha, amikor te átadtad az életedet e, Istennek, akkor történik benned egy változás. Az ige azt mondja erről, hogy egy új emberré leszel, egy új teremtés leszel. Ugye nem fizikailag, hanem belül megszületik ez az új ember. Azt mondja a 2 Korintus 5.17. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Tehát a régi elmúlt, és azt mondja Isten, hogy itt van egy új, egy új lap, egy új ember, egy új kezdet. És ez történik azzal, aki odaadja az életét. Ez új ember, hát a régi szerint. Ugye meghaltunk a bűnnek, meghaltunk, keresztülettünk feszítve. A testünk megfeszítetett, hogy ezt tovassuk Róma 6.4-ben. Eltemettettünk azért ővele együtt, keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztott a Krisztus halából az atyának dicsőség által, azonképpen mi is az új életben járjunk. Tehát nem a régiben, hanem járunk az új szerint. Ugye régen meg volt, az, ahogy éltünk, cselekedtünk, tettünk, gondolkoztunk. Ö, szóval neki, hogy, hogy ö, De most, most nem. Most már nem az szerint megyünk, hanem van egy új. Nincs közel, azt, azt is látszik az igében, hogy nincs közel. A sötétségnek, vagy a világosságnak a sötétséggel. Efézus 5.8. fogjuk látni, mert valátok régen sötétség, valátok régen sötétség, nem túl hízel, hogy az, Tehát valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban. Mint világosság fiai, úgy járjatok. Tehát látjuk ezt az újat, a, a világosságot, az új embert, és abban élünk, abban kellene járnunk, abban kellene élnünk az életünket. És ugye ez egy gondolkodásmód. Hogy ugye beszéltünk a római levélben, hogy én már nem vagyok a bűnnek a szolgája. Te már nem vagy az. Most már nem, nem mondja azt, hogy meg kell tenned, és azt mondja, jó, megyek. Nem. Azt mondja, hogy fel vagyunk szabadítva. Ne lettek vágva ezek a láncék, hogy már ezt nem kell tennünk, hanem szabad vagy. Szabad vagy azt mondani, hogy nem teszem. Szabad vagy azt mondani, hogy oké, én nekem ebből elég. Isten meg, megadta rá a képességet. Régen nem volt, de most már megvan. És ugye ebben az újban járunk, és ugye így kellene gondolkoznunk, hogy nem ez, a, nem ez fog engem megelégíteni, nem ez ami az én életem, nem ez visz engem közel Istenhez, hanem ez az új dolgok, az új, az új emberi uh, dolgokban. És ugye itt ezekben az versekben, amit látunk, amit itt Pál mond a 17. verstől, szóval látjuk, hogy mint hívők, új teremtések vagyunk, és nem érhetünk a régi szerint. Ugye nem járhatunk úgy, mint a pogányok Azt szóval mondja Pál, hogy ugye abban hiába valóság volt, hogy ahhoz már nincs semmi közötök. Majd fogjuk látni azt is, hogy ez olyan, mint egy öltözet. Szeretjük az új ruhát? Félek a lányok, igaz? De? á nem is, igaz? De hát a fiúk is. Van egy új cumózs, ilyet felvesszük. Hát a régi, már nem kell az, már nem divatos, ez már nem jó. És ugye felvesszük az újat. És itt is valami ilyesmi, hogy ezt a régi, ezt elutasítjuk, hogy nekünk ez már nincs semmi közünk. Ebben már én nem akarok járni, nem akarok ebben részt venni. Mert ez ez elvisz Istentől. És ugye benne vagyunk ebben az újban. Tehát már nem kell részt venned a régi dolgokban. Ez sokszor még hazugság. Sokszor még azt gondoljuk, hogy ah, de hát, ha nem teszem azt meg, jaj, nem lesz boldog az életem. Nem fogok örülni. Ez nem igaz. Ez egy hazugság. Ez egy rossz gondolkodás volt. Csak ugye nem tesszük sokszor ebbe bele magunkat. Nem lépünk az új felé. És ugye látjuk itt, hogy valami nagyon jellemző mindazokra, akik, akik nem járnak az úrral, akik nem hisznek. Ugye, ez nem ne úgy értsd, hogy na, hát ők azért bűnös, kereszt, bűnös bűnös keresztények. Ők a bűnös... Világi emberek, a hitetlenek, a fogányok, és hú, ilyen. Nem, te is, én is ilyen voltam, nem nézzük le őket, nem erről van szó. De hogy valami, egyszerűen ez jellemző erre a világra. Az, ez jellemző azokra, akik hitetlenek. Hogy az ő gondolkodás módjuk nagyon meghatározó. Az ő gondolkodás módjuk az hiába való azt így egy pál, hogy értelmetlen, felesleges, hogy céltalan. De azt olvassuk, egy nagyon jó összefoglaló, hogy elidegenedtek az Istennek tetsző élettől. Azt látjuk, és hogyha éltél Isten nélkül, fiatalok vagytok, és jó, hogy már jól korán megtértetek, és keveset lázadtatok, de, de ha éltél is Isten nélkül, azért van aki lázat, látom, van aki mosolyog, akkor tudod, milyen az, amikor, amikor, amikor mész az Úr ellen, az Úr dolgai ellen. E, és talán megtapasztaltad, hogy mennyire nincs abban maradandó, nincs abban érték, nincs abban jövő, nincs abban semmi jó. E, és így az Isten nélkül az ember ilyen hiába való. Ugye azt teszi, ami neki jó, az ő vágyai, az ő, ami neki fontos, önző célok, nekem, nekem, nekem jó. És, és nézed, ott van Ádám és Éva a Ah, ott van ez a gyümölcs, Á, kívánatos volt a szemnek, ja, kígyó, megfűítette az emberbe, bocsánat, és ja, istenek lesztek, olyanok lesztek, mint isten. Gyerünk, akkor együnk, akkor együnk erről a fáról. Ugye az emberben azóta ez munkál, ez van, hogy Ugye én majd nagyobb leszek, én majd különlegesebb leszek. És aztán az ember ez miatt, a hiába valóság miatt, az elidegenedés miatt, az Istentől való távolság miatt, hogy egyre lejjebb megy. Az, ahogy gondolkozik az ember. Csak nézd meg, hogy gondolkozik az ember. Ez a világ egyre rosszabb. Ja, várnánk mindig, hogy jobb legyen, de valójában egyre rosszabb. És miért? Mert nincs Isten. Mert Istent előzik az emberek. Ah, hogy mindenholan azt látjuk, hogy, hogy azok, akik Istenet akarják képviselni, azoknak egyre nehezebb. Nagyon sok helyen lehet ezt hallani. Olyan helyeken is, ahol azt gondolnánk, hogy pedig Isten van. De, de azt látjuk, hogy nem. Ugye ott vannak a farizeusok, ott vannak a vallásos emberek, és ugye azokat, akik igazán hisznek, akik igazán Jézust akarják vinni, azokat elődözik, eltávolítják az ilyen helyekről. És a világ ugye egyre inkább megy lejjebb, mint egy ilyen spirálba van is. Egyre rosszabb és egyre rosszabb. Olyan, mint a bírák könyve. Hogyha elolvasod, én nagyon szeretem a bírák könyvét, nagyon tanulságos, nagyon gyakorlati. De abban is látod, hogy mész előre a könyvben, az egyre rosszabb helyzeteket ér. El. Egyre szörnyűbb dolgokat tesznek meg az emberek, egyre furcsábban viselkednek, és egyre szélsőségesebben. Élik az életüket. És nézd meg ezt a gondolkodásmódot. Ugye ez uralkodik Isten nélkül. És azért beszélek erről, mert csak kétfajta gondolkodásmód van. Vagy ez, a, ez e világi, vagy pedig ami Istennél van. Vagy ami Istentől jön. És, pedig, és amit látunk a világban, az rossz, az eltávolodik Istentől. Igen, persze vannak szélsőségek, jobb-rosszabb esetek, helyzetek. Ha az egészet, ha nagy képet nézed, akkor azt látjuk, hogy egyre rosszabb. Hogy egyszer megnéztem egy statisztikát, Most bánom, hogy nem, nem hoztam azt el, de utána lehet nézni statisztikai hivatalnak a honlapján, csomó minden fel van, például a bűnözés. Hogy, hogy egyre rosszabb lett. Hogy a számok egyre, egyre magasabbak és vissza lehet nézni, nem tudom, 60-as, 70-es évektől, és csak növekszik, és növekszik. Ugye azt gondolnánk, hogy hát, majd javul, hogy jobb lesz. De nem. Egyre rosszabb, egyre, egyre sötétebb ez a hely. És, és a gondolkodás, nézd meg, például, ha arra, arra gondolsz, hogy hogyan néznek ma az emberek például az abortusra. hát, milyen, milyen, milyen magyarázatok jönnek? Ó, hát mi lesz ezzel a gyerekkel? És hogyha beteg lesz, rossz körülmények, és sorolhatnám. Én mindig azt mondom, hogy az apukám még tizen voltak testvérek. Apukám volt a legkisebb, és ő mindig sokszor mondogatta, hogy hát fiam, mi még fölbe vagy, kunyhóba laktunk. És ők így éltek, Tizen voltak tesók. És felnövekedtek, és, és ennek köszönhető, hogy itt vagyok. Hogy, hogy akkor is vállalták ezt a szülők. És ugye, milyen szomorú ezt, hogy akkor, a háború után a szülők ezt bevállalták, hogy nem gondolkoztak ilyen. És ugye ma, amikor sokkal jobban élünk, sokkal jobb körülményeket tudunk biztosítani, ugye, mégis azt mondjuk, hogy jaj, már nem akarunk még egy gyereket, vagy másodikat, harmadikat, vagy akár negyediket, döntenek az abortus mellett. És nagyon meggyőző érveket tudunk hallani. Hogy hát a vizsgálatok stb. azt mutatják. De tudjuk, hogy Istennek mi a véleménye. Tudjuk, hogy azok a kicsi emberek ott a mélyben már milyen hamar, néhány hetes korukban már hang van. Hogy, hogy ugye ott van, már kifejlődik az egész, ez emberi szervezet, csak még nagyon picik és, és mégis az emberek azt mondják, hogy nem, ezt, ezt meg lehet ölni. hogy az szabad, az legális. És ugye hány és hány millió ember életét vették így el e, világszerte, és sajnos Magyarországon is. És olvastam egy e, kiírást egyszerre, és állítólag ez igaz. Ha ismerne egy nőt, aki éppen terhes, van már nyolc gyermeke, akik közül három süket, kettő vak, az egyik szellemileg visszamaradott. Neki pedig szifilisza van. Ajánlana -e neki, neki az abortuszt. És ugye nagy többsége az emberek azt mondanák, hogy egy persze, természetesen. Ha azt mondod, hogy igen, az igenre válaszolsz, akkor most jötted meg Béltóvent. Mennyire érdekes, és persze mondhat, lehet ezzel védekezni, hogy hát ez mennyire szélsőséges a stb. De nem tudjuk, nem tudhatjuk ezt. Isten azt mondja, hogy óvjuk az életet, és hogy tiltja a gyilkosságot. És látod, ez a gondolkodásmód az emberben. És ez rossz, ez eviági. És Isten azt akarja mondani, hogy legyen egy újfajta gondolkodásmódunk. Hogy újuljunk meg ebben, hogy, hogy Vegyük fel ezt az új gondolkodásmódot, és ne abban a régiben, Ne úgy dönts, ne úgy járj, hogy régen tetted. Ne az szerint, hanem az új szerint. Menjünk tovább, nézzük a 19. verset. Ezért elköltsé érzékükben eltompulva, gátlás tanul mindenféle tiszteltalan tevékenységre vetemednek, nyereségvágyból. És ami nagyon jellemző erre az állapotra, vagy erre a gondolkodásmódra, azt látjuk, hogy ugye ez az elkölcsi érzékük ugye teljesen eltompult. Mennyire igaz ez, igaz? Mennyire, mennyire látható ez valójában? Hogy, hogy visszagondolok, hogy hogy értem, Hogy tudtam tenni dolgokat? Vagy hogy tudtam gondolkozni? Hogy, hogy mennyire normális volt az? És vajon miért? Azért, mert ugye ez az ez az erkölcsi norma, vagy ez a gondolkodás módom, ez teljesen eltorzult, eltompult, eltávolodott a valóstól, az istenitől. És ugye azért, mert az ember szereti a saját maga használt nézni az érdekeit, ami neki fontos. És... Ez egy olyanfajta gondolkodásmód, amiről azt mondja Pál, hogy ettől menekülnünk kellene. Olyan gondolkodásmód, aminek az embernek távol kellene magát tartania. Azért, mert ez tönkreteszi, mert ez elpusztítja. Látjuk, hogy mennyire eltorzult ez a régi. És azt mondja, hogy hoznunk kell egy újat. És ez egy teljes ilyen metamorfózist, egy teljes átalakulás. Tehát nem kicsit régi, kicsit új, vagy egy kicsit még ide-oda, hanem mint amikor ugye a hernyóból pillangó lesz. Ugye pillangó nem marad egy kicsit hernyó, hanem az teljesen pillangó. És, és az életünk ugyanígy, nem szabadna, nem jó, nem keverhetjük. És azt gondolom, hogy a pillangó, vagy a tükörbe néz, de jó volt hernyónak lenni, az hát, álás, jobban nézek ki. Ez szebb vagyok, különlegesebb. De ez kell egy teljesen, teljesen új, egy teljesen más. És ugye nem fér meg a kettő együtt. Nem hozhatjuk, nem keverhetjük össze. És azért sem, mert a régi nem fog működni. Vagyis fog, csak rosszféle rossz módon. Csak gondol arra, mondjuk arra, hogy hogyan reagáltál mondjuk régen bizonyos helyzetekre. Van előtt van szituáció, mondjuk valakire mérges leszek. Na, mondjuk régen akkor nem érdekelt, oda csaptam, elfordultam, beszóltam, stb. Ugye ja, meg volt a régi móda, hogy én erre reagáltam. Mondjuk például a házasságunkban, ugye. Most már tudom, hogy először gondolkozni kell, miről szólok, de ugyanúgy az emberekkel is. Ja, megvan, hogy, hogy egy kell -e teljesen új. Vagy. Most egy, gondolsz bele, hogy sok fiatal, itt vagytok, nagyon fiatalan, egy csomó kísértés. Itt a nyár, mindenkiben beindultak a hormonok, mindenki meg van őrülve, mindenki szerelmes. Nem mindenki, lehet, hogy mindenki, nem tudom. És mi már itt házasítottunk, itt most már itt a cseremivel, itt már összekötöttünk egy-két embert, úgyhogy lesz lagzi nem sokára. Szóval, és... De például hogyan, hogyan nézel ilyen helyzetekre? Á, ott ez a kísértés, ott egy lány, ott egy fiú, Á, nem foglalkozom ezzel. Nincs ebben semmi baj. Nincs ebben semmi gond, ha találkozom vele. Vagy egy picit eljátszod, eljátszod azok a gondolattal. Nincs baj, ha egy kis flirt van, egy kis rendezvú van. Egy kis kísértést kibírok. Ugye én olyan erős vagyok ebben. E, mert ezt gondoljuk magunkról sokszor, hogy hát én akkor is kibírtam. Erős vagyok. És ugye ezt mondja a régi természetünk, ezt elhiteti velünk, hogy nem, neked ez menni fog, te ezt, ezt jól csinálod, te ura vagy ennek a helyzetnek mindezt így a, a kontrollom alatt tartom, ezt az egész helyzetet. Nem baj, hogy mit nézek, nem baj, hogy mire adom a szívemet, a gondolataimat. Én, én úgy uralkodok ezen. Én tudom ezt uralni. De nem működik. Mert mit látunk? Hogy mit mond az ige? Hogy, hogy születik például a bűn? A gondolatban. Jézus azt mondta, ne kíván, ne is gondolj, ne is nézd. És azért, mert uh, Jakab elmondja nekünk a Jakab levelében, hogy úgy kezdődik, vagy úgy uh, születik a bűn, hogy először ott van a kívánság. Ugye a kívánság, megkívánom. Hát miért akarnák találkozni azzal a lányal, azzal a fiival? Miért tennél olyan dolgokat? Hát mert ugye ott van ez a kívánság. Hát ez, ez jó, ez, ez tetsző, ez... Ez bejön, ez most nyár van, most így van, most ezt csináljuk. E, és aztán mit, mond, mit mondjak? hogy a kívánság, megfogom. Aztán megfogom, az bűncső, és kiteljesedik, és a vége, a halál. Ugye, és ez kettő, ezért rossz ez a régi gondolkodásmód. Mert, mert az engedi, mert az belevisz. Az, az jóvá hagyja. És mi a vége? Az igen elmondja. Halál. A vége az a halál. Ugye ennek a gondolkodásmódnak, ennek az életvitelnek a vége az a pusztulás. A halál. Tehát kell, fontos, hogy az új szerint járj. Menjünk tovább, és mindjárt kibontja ezt még jobban nekünk, Pál. 20. verstől. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, hogy azt megvalósult Jézusban. Nagyon érdekes, amit itt Pál ír. Azt mondja, hogy itt nem egy, meg, nem egy tudás megszerzéséről van szó. Tehát nem arról van szó, hogy van egy ismereted felvásárolhatnám. Fel Na, srácok, így éljünk, stb. pontokba. Ja, be fogom másolni, fel fogom tenni, megtaláltam a kisdobos, kisdobos kis könyvemet. Úgyhogy felteszem a Facebookra, már megtaláltam. Úgy röhöghettek rajta. Van benne kis fénykép is, minden. Úgy török, 12 pontja, stb. Szóval, ugye nem, ez szerint, ez nem fogja megváltoztatni az életünket. Kiolvasodod a Bibliát, ez nem fogja megváltoztatni az életedet hogy elbégezhetsz egy teológiai főiskolát, egyetemet, mindez még nem fogja megváltoztatni. Jöhez gyületed, ez tök jó, de nem fogja megváltoztatni az életedet. Szükséges ez az új gondolkodásmód. Pál azt írja itt, hogy, hogy ti nem így tanultátok a Krisztust. És ez a kifejezés, amit itt pár, az azt jelenti, hogy hogy amikor tanultak Jézustól, vagy Jézusról, akkor a tanító keresztül maga Jézus szólt. És amit itt jelent, amit itt tovább megy pár, ez, ez azt jelenti, hogy közvetlenül ő beszélt hozzájuk. Sőt, hogy Jézus volt a tanító, Jézus volt a tanítás, és Jézus volt a közeg. Hogy ő volt minden, és hogy ő, ő rá van szükség. És látod, Pál arra akar mutatni, hogy, hogy az igazságnak, Krisztus személyes ismerete nélkül, ugye a személyes kapcsolat nélkül kevés erej van. És pusztán az, hogy olvasod. Ugye hány ember mondja azt? Hát én olvasom a Bibliát, meg olvastam, de az igazából nem szólt semmit, meg olyan unalmas volt nekem. És, és azért, mert maga az igazság, maga az ismeret, ez ez még nem fog megváltoztatni. És például ez nagyon jól látható a farizeusokban. Nem? Gondolsz az életükre, hát ők, ha valakik nagyon ismerték az igét, a törvényeket, akkor ők nagyon frankok voltak ebben, csillagos ötös, és de mindezt ugye arra használták fel, hogy ők azt mutassák, hogy ők mennyire különbek és szentebbek a többieknél. De Jézus meg azt mondta róluk, hogy kimeszelt sírok vagytok. Hogy valódi Isten félelem, valódi Isten szerint való gondolkodás, hogy nem volt bennük. Hanem teljesen távol voltak, teljesen idegenek voltak Istentől. Ha belegondolsz, most hallottam például a szombatnapról. Szabad, ugye nem dolgozunk. A mai ortozok zsidók is ugye nagyon szigorúan veszik. Például, amit én csináltam az előbb, beengedtem volszám a feleségnyagd meg ahonná. ugye itt elektromos áram keletkezett, hogy itt ugye valami történt, és ugye nem értek hozzá, de mikor felkapcsolod a lámpát, ugye akkor ott keletkezik energia, és, és ugye például nem szabad nekik gyertyát gyújtani, mert ott az energia keletkezik, az munka. Tehát, amikor a villanyt nem szabad. A hűtőajtót nem nyithatják ki, mert tényleg főkapcsolódik a lámpa benne, hogyha még jó neked, nekünk még jó, néha kiízzük, lámpa. De mert főkapcsolódik a pár munka. És nem szabad. És mit tesznek? Ezt a filtőt hallottam. Inkább behívták őket a szobába, hogy Kapcsolt föl, vagy nyisd ki nekem a hűtőt. Hogy, hogy ő nekik, hogy ő fesztenetetik meg, mert lasszom szomnak, És ugye a munkát nem végezhetnek. De, de mennyire, mennyire nem ilyen Isten szerinti gondolkodás. És akkor a másik megvégezhet, tudod. De a másik meg a pokolban, nem, volt, meg nem. Tehát ez mennyire furcsa gondolkodás. És, és látod pusztán az, hogy ismered az igét. Az, hogy van egy ismeretünk, az még nem biztos, hogy ez segít. Ugye kell, hogy azt mondja, hogy a gondolkodásmódomat erre viszem, ebben megújítom. És ugye ez Jézusból fog jönni, eredni, innen származik, ebből a kapcsolatból, ebből a közegből fog jönni. Amikor megismerem őt, amikor hallom az ő szavát, a tanítását, amikben, amikor ő benne vagyok, az ő közegébe vagyok, abban a környezetben vagyok, ahol ő van, ahol ő található. Azt teszem, amit ő tett, ahogy ő élt, ahogy ő gondolkodott. De, ugye szükséges, ez az új, ez a mennyei, ez a Jézusi gondolkodás. És ugye, én döntöm el, hogy hogy gondolkodom. Ebből neked kell dönteni, ez a te változtatod meg. Pál azt mondja a rómaiaknak a 12. fejezetben első kettő vers, Kérlek azért titeket, atyánkéje, az Istennek irgalmára, hogy szálljátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tisztelteteket. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változatok el a ti elmétek megnő által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát változatok el a ti elmétekben. Egy másik fordítás, hogy újjátok meg a ti gondolkodásodban. Pál is erre hívja föl a rómaiaknak a figyelmét. Hogy változtassák ezt meg. Hogy éljenek az újban. Hogy ne a régi felé, ne a régi szerint menjenek, ahogy régen tettek, hogy régen döntöttek, ahogy régen gondolkoztak, hanem menjenek ebben. Jézus ezt mondta. Jézus így tette. Jézus így gondolkozott erről. Akkor, akkor ez szerint megyek. És hogy ez mindig egy harc lesz. Mert Sokszor elhiszük azt, hogy én olyan jól tudom. nem tudom már nekem, Peti. Má, ne. Tudom, én ezt tudom. De nem fog működni. Azt hidd el, hogy rossz felé fog védni. És mindig harc lesz, hogy, hogy hogyan oldjam meg a helyzetet, Á, nem kell imádkozni, majd csináljuk gyorsan, menjünk. Á, nem, nem, nem kell megbocsátani. Majd mindjárt beszélünk a megbocsátásról is, de lehet, hogy a jövő, jövő hét nem marad. Valószínű. De, de azt mondják, hogy de, bocsáss meg, hogy ne menjen le a nap a haragudban. Hú, az meg mi? Akkor még majd rendezzem el? Ah, igen. De ilyen a gondolkodásod. Majd mindjárt belemegyünk ebbe. Nézzük a 22-es, -24 24-es verset, 22-től 24-ig. Vesétek le a régi élet szerint való embert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg a lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtett. Ez nagyon érdekes, ez az igavás. Elég sokat rágódtam rajta, hogy kizárólag megértsem. Kicsit ez a fordítás nem adja vissza az eredetit. A tehát mert úgy hangozhat ez itt, hogy ugye vessétek le, hogy na, gyerünk, csináld meg a régi élet szerint való embert, dobd ki, stb. stb. Igen, de itt az eredeti, meg hogyha megnézed a Kolossébeli levelet, azt hiszem a harmadik fejezetben, hogy ott másképp van fordítva, és a lényege, hogy próbáljam nagyon egyszerűen fogalmazni ezt, hogy itt a 22-es és a 24-es versben, amit látunk, az nem egy parancsként van, hanem Pál felhívja a figyelmüket egy módbeli tényre. Egy a módban megtörtént eseményre. Tehát, hogyha így olvasod, hogy ők már levették ezt a régi életet, ezt az óembert, ami család, ami gonosz, ami a kívánságban van, ami megromlott, hogy ők már hogy ez már megtörtént. Tehát, hogy ez nem a jelenben van, hanem ez már a múlt. És Pál azt mondja, hogy ti már, amit mondtam az óráján is, hogy ti már újak vagytok. És ugye a 24-es meg azt látjuk, hogy öltsétek fel. Tehát, hogy ez már megtörtént. Te egy új ember vagy. Te neked meg lehet bocsátva, Te felöltözted ezt az új ruhát. J Jézus igazságában vagy. Ugye ez már megtörtént. Ez már a múlt. Nem kell újra felvenni, hogy nem kell újra levetni, mert ez már megtörtént, ugye egyszer térünk meg, egyszer van a megváltásunk, nem nincs újból, hanem ez egyszerű. és ugye Pál erre hívjuk, hogy figyelj, ez már megtörtént, tehát te már a régi elmúlt, tehát ne akarja régiben menni. A lányok, hogyha most azt mondanám, hogy hát itt van mondjuk egy-két gönc mondjuk a elmúlt Visszamennénk egy tíz évre. Ha vegyétek azt, tudod, a uh, De hát azért nem, mert most már úgyból van a retro. Ez én érdekes, mi is úgy így hordtuk a cipőnkbe, a nadrágot be, be, Betűrtük, Ugye magas szárú betűrtük ez a ízé színes fűző, ugyanez volt, amikor ilyen 15-16 éves voltam. De de milyen furcsa, nem? Hogy megnézed a régi képeket, hogy úr, hogy milyen volt a hajam, meg nem. De azt mondja Pál, hogy ne, né, ne, ez a régi, ez már elmúlt, ez már nem foglalkoz vele. És nagyon érdekes, hogy közben pedig ott van a 22-es vers, ugye a 23-as vers, bocsánat, ugye a 22-e, meg a 24, ez 23 van. Szóval a 23-as versben, az pedig Pál mondja, hogy ez itt meg a jelen. Tehát a jelenben pedig, mit csináljunk, mit tegyünk. Újuljatok meg a lelketekben és az elményhoz. Elmény. Tehát az, az még azt jelenti, hogy egy folyamatos, egy mindennapos megújulás jelent. Hogy emlékeztetjük magunkat minden nap, hogy, hogy én új vagyok, hogy már, hogy, hogy én nem az vagyok, ami voltam. Emlékeztetni magunkat erre, ami már megtörtént. Újuljatok meg. Ugye például az úrvacsora is egy picit hasonlít erre. Oda megyünk az Úr asztalához, és emlékezünk, hogy Jézus mit tett, értünk. És, és ezt tegyük, ezt, amit kell tennünk, hogy megyünk Jézushoz, és hogy ezért is fontos, hogy ővel legyünk, hogy ő emlékeztet, hogy te egy új ember vagy, hogy gyere Itt vannak az új, új gondolkodás szerinti dolgok, hogy ezeket tett. És ezt te erre emlékez, hogy, hogy ezek a régieket már, ez már nem, az semmi közön hozzá. Egy új teremtés vagy egy új ember, a régi elmúlt, semmi között hozzá. Az megromlott, az elvisz, az elpusztít, de az új, az bevisz a minden, az áldást hoz, az tele van Jézussal, az tele van jó dolgokkal, azzal foglalkoz, és azzal törődjük. És itt hát tovább megyünk, a 25. verstől. Pál elkezd felsorolni öt témát, hogy hogyan is éljünk. És kiemel dolgokat. Beszédről, lopásról, hazugságról, haragról. És csak egyet most hadd ki, és a jövő héten átmegyünk újból majd ezeken. van, azt mondja itt Pál a ha is, nevétkezetek, A nap, le neme, nap ne menjen le a ti haragotokban. Helyet se adjatok az ördögnek. És azért gondoltam, hogy beszéljünk egy picit csak erről, egy kicsit röviden, és szerintem a jövő héten majd hosszabban. van. Nagyon sokszor látom én magamban is, de hogy ezzel nagyon könnyen, nagyon beleesünk ebbe, hogy nagyon gyorsan haragra gerjedünk. És nagyon hirtelen megnyitjük a szánkat, hirtelen reagálunk bizonyos dolgokra. De azt mondja pár, hogy ha is, nevét akkor lehet haragudni kicsit így. Kicsit itt felélegezhetünk, nem? Ah, lehet haragudni. És igen, lehet. Képzeld el, lehet. Van egy, azt mondják, és szoktam ezt mondani, hogy szent harag van bennem. És bennem tényleg szokott lenni. Bennem biztos van, bennem nem. Szóval nem biztos, hogy bennem is a szent harag. De amikor, de amikor mások miatt, másokért haragszol. Tehát egyfajta aggódás. Amikor egy fértés van benned valaki felé. Amikor rá kiabálok a lányomra, hogy ne lép ki az azon! Occára körülnézés nélkül. Ugye, a harag van bennem, de, de egy féltés, egy akódás. Ne tedd, mert az nem jó. Mit csináltál? Ah, ugye, van egy harag, de tudom, hogy ez mit fog okozni benned. Mit fog ez vin, mit fog tenni az életeddel? Tehát egy ilyen fajta harag, igen, az egy... Ez egy jófajta harag, amikor nem, nem gyűlölöd a másikat, nem egy indulat van, hanem egy fértés, egy aggódás, hogy, hogy mi lesz veled így. Ugye nem, nem magadért haragszol, majd, nem igaz, hogy mit mondtál nekem, uff, hanem, hanem nem érted, hogy ez nem jó, hogy ez veled tesz rosszat. Jakab azt mondja az 1. rész 19.20-ban: Azért, szeretett Atyám, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Mert az ember haragja Isten igazságát nem munkálja, vagy egy másik fordítás, hogy az ember haragja Isten igazságát nem szolgálja. Ugye, amikor harag szól, ne gondolj, hogy hogy az használ, az, használj, az hasznára van Istennek, hogy hasznára van az embernek. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagyszerű tanácsik itt Hogy legyél, legyél gyors meghalni dolgokat, de legyél késődelmes szólni. Ugye szokták ezt mondani, hogy azért adott Isten nekünk két füle, meg egy szár. szájat, száj, szájat, Kicsit beszélni magyar. Szóval azért, hogy hogy ugye duplán haj is, és, és kevésbé beszélj. Tehát, hogy ne, inkább hallgass, inkább haj, mint, mint a szádat használ. És néha pedig pont folyton viselkedünk, úgy viselkedünk, hogyha két szánk lenne, és sokat csak jár a szánk. De hallgass, inkább húzz rá a szádra, és ne szólj. És tudod, ha ott van benned ez a harag, és talán ez a legfontosabb ebben hogy ne menjen le a nap a haragotban. És akkor, oké, okay, ne menjen le a nap, akkor menjünk ugye arra észak felé, ahol olyan hosszúak a nappalok, <gül> meg mindig, év, mindig sokáig, nem tudom, fél évig világos van, vagy nem megy le a nap. Hát, és akkor ugye ott lehet. Ugye nem így kell ezt érteni. Hanem azt, hogy amint lehet, a legrövidebb időn belül ezt a haragot, ezt a feszültséget, ami közötted és a másik ember között van, azt intézd el. Menj, és bocsáss bocsás meg, Kérj bocsánatot. De nem én védkeztem meg, nem. nem baj. De ő bántott meg, és nem baj. Legyél te az okosabb, ugye okos, enged szamár szenved, legyél te az okosabb, a bölcsebb, az engedékenyebb, és menj, és kér bocsánatot. Ne enged, hogy lemenjenek annak. Ne enged, hogy ez sokáig menjen. Mert ugye jön a megkeseredés. Jön az, amikor a szíved megkeseredik. És, és ez miatt el fogsz távolodni a másik embertől. Ne agy, És ugye azt is utána mondja Pál, hogy ne hagyj helyet a gonosznak. A sátánnak. E, azt ugye be fog jönni. És még fogja mondani. Ah, és még tudod, mit is mondott rád? Oh, ha azt is tudnád. És akkor ne félj, a gonosz az meg fogja majd neked ezeket súgni. Majd pont elé fog jönni. Majd pont meg fogod ezeket tudni. De ne adj helyet meg, Nem rettezd el. Engedd el. Bocsáss meg. És nagyon érdekes, hogy az, a hosszövetségben, 5. Mózes környékben a 24-es vers, 10-től 15-ig, ott olvashatsz erről, hogy, hogy Isten hogy rendelkezett arról, hogy, hogy, hogy nehogy az emberek, tehát igyekezett olyan törvényeket adni, hogy például, amikor valaki kölcsönadott adott valamit a lebarátjának, vagy, vagy zálogot kellett adni, akkor ugye ne ő vegye el a zálogot, hanem a zálogadó ajánljon fel valamit. Ugye nem ó, ott a jó kis az, az iPad, és akkor veszem, vagy az iPhone, hanem akkor ő ajánlott fel valamit. Itt van az, azért pohár kólám, vagy nem tudom. De azért, hogy ugye ne legyen egy ilyen, ne indulhasson meg egy harag, vagy egy keserűség. És, ugye, hogyha valaki ilyen zálogot adott, annak vissza kellett kapnia azt még aznap. Nagyon sokszor a ruhát adták oda. És visszaadták azt nekik a nap előtt. Hogy a ruhájukat tudjanak lefeküdni. Uh, hogy amikor napszámba dolgozott valaki, aznap kifizették a bérét. Milyen sokszor az emberek van megkeserednek a munkáltatókra, nem fizették ki, nem fizetett időbe, nem igazán mikor utalja a pénzt. És ugye milyen jobbkedvel menné be sok ember dolgozni, amikor megjött a pénz, forrad, meg dolgozni. Dolgoztam, a. Amikor nem te kuncsorodni, meg dumálni, ugye? Milyen megész más lenne. És ugye azért, csak azért, hogy ne legyen az emberek között feszültség. És Isten ezért mondja, hogy figyelj, ne menjen le a napot a te halagodban. Menj, bocsáss meg, mennyis és rendezd el, menj, teted meg a lépést. És legyen te a bölcsöd, hív fel. De hát ő nem ér, ne érdekeljen. Isten azt mondta, menj, és te rendezd el. És légy ebben bölcs, légy ebben kezdeményező. Ez nagyon fontos. És családban, házasságban, gyülekezetben, barátok között, ez menjen. Én persze, mint házas, nem mondom, hogy ebben nagyon jó csinálom, de, de ezt tudom, hogy elbukok. Van, hogy napokig tudok haragudni. De tudom, hogy nem jó. Sem tudom, hogy nem jó. És tudom, amikor megyek és bocsánatot kérek, ez működik. Az mindig működik. Ez olyan érdekes, mindig működik. Soha nem volt az, hogy majd csak megtettem, és most mi van. Tehát az mindig működik. Ha más nem, én részemről tiszta vagyok. És másik nagyon jó, másik házasom, zaten, házastársam, a házastársam, Jani barátom, ugye nem olyan már, mint a házastársunk, így szoktuk egymást emlegetni. De tudod, már nagyon rég veszekedtünk, azért, nem szolgálunk együtt, de amikor még együtt dolgoztunk, akkor azért többször összekaptunk. Hát tudod, nagyon sokszor volt az, hogy felhívott, vagy felhívtam. És ha valami feszkó volt, akkor bocsánatot kértünk. És nagyon sokszor felhívott úgy, hogy, hogy én, voltam a, én voltam a hibás, egyértelműen. És felhívott, és bocsánatot kért. És tudod, ez rögtön engemes így, ugye kicsit parasat gyűjtött a fejemre, igaz, mint hogy Jézus mond. Hogy, hogy ah, megaláztatottam, megszégyenültem egy kicsit, és mondtam, hogy á nem, nekem kellett volna, bocsi. És, nagyon, és ezt nagyon jól megtanultam, hogy ő nagyon sokszor felhívott így, hogy nekem kellett volna. És ő, ő lépett, hamarabb volt, és ez tudod nagyon-nagyon megerősítette a kapcsolatunkat, a barátságunkat. És, és látom ezt sokszor Krisztis jön, amikor nekem kéne, hogy jön. És megszígyen itt. De, de látom, hogy ez megerősít minket. És tedd, ez nagyon fontos a kapcsolataidban. Ne szégyel, ne, ne. Ne érezd úgy, hogy ez most nagyon megalázó. Ha az is az, nem baj, tedd meg. Isten ezt mondja. És hidd el, hogy Isten odaadja ezt a békességet. És oda belép ebbe a másik oldalba. És meg fogja ezt áldani. Meg fogod ezt tapasztalni. Tehát légy gyors a megbocsátásra. Légy gyors ebben. És jövő héten, már volt ez a tervem egy picit, de megnézzük ezeket a dolgokat. A hazugságról, a haragról, még egy picit talán beszélünk. A lopásról, a beszédről. Ugye, hogy például ez is, erről is nem kicsit többet fogunk beszélni a beszédről. Hogy beszélünk, mit mondunk egymásnak. Nagyon gyorsan tudunk ugye, mondani dolgokat. És valaki bejön, valakinek rossz napja van, és css, kész. Oh, ezt kapom. Már a keresztényektől is. Már a pásztortól is. Ha? Igaz. De ezek jó témák. Kicsit, beszéljünk, kicsit beszéljünk egy erről. Imád köszönjük. Uram, köszönjük neked ezt az estét és köszönjük az igédet, és köszönjük, a, hogy új teremtések vagyunk, és, a, és segíts nekünk, Uram, megújulnunk, felismerünk, hogy mi kik vagyunk te benned, hogy, hogy új teremtések vagyunk, új emberek, és nekünk ebben az újságban kell járnunk, nem, nem a régi dolgokban, nem, nem abban a romlottban, nem ami idegen tőled. És segíts Uram, hogy mi tényleg. Ezt, ezt erősítsük bennünk, ez erősödjön bennünk, hogy, hogy ez, ezt ismerjük meg, hogy ezt felé vágyódjunk, és, és ez szerint éljük az életünket. Uram, adj nekünk ilyen bátorítást ezekben a dolgokban, hogy akár ma este, akár a mai nap folyamán ha valakitől a bocsánatot kérjünk, és ha tapasztaljuk meg azt, hogy, hogy mennyire jó ebben az újfajta gondolkodásban járni, hogy milyen jó az, amikor, amikor mi, mi azt tesszük, amit, amit Te tanácsolsz nekünk. Uram, és köszönöm, hogy, hogy olyan értékes, olyan drága a Te ígét, olyan drága a Te szavad, annyira sok minden, annyira hasznosak azok, Uram, az életeinkre. Adj nekünk vágyat olvasni azt, adj nekünk vágyat tanulmányozni, gondolkodni azt, hogy hogy mélyüljünk el abban, és hogy hadd ismerjük meg téged ezáltal sokkal-sokkal jobban, Jézus. És nagyon köszönöm, hogy szeretsz minket. Nagyon köszönjük azt az alapot, amit itt látunk pár, amit lefektetett, hogy Krisztusban, benned Jézus, igazak vagyunk, megváltottak, szentek, tökéletesek, és mindenünk megvan te benned, Jézus. Minden nekünk ajándékoztál, semmiben nincs, nem szenvedünk hiányt. Köszönöm, hogy minden lelki szükségünket megaján, meg, megadtad nekünk, és és csak hálásak vagyunk neked ezért, Jézus. Ádd meg az előttünk álló hétvégét, imádkozunk oran, hogy, hogy munkálkodj bennünk, át meg a vasárnapi Isten tiszteletünket. Kérünk, hogy légy itt közöttünk, hozzá mindjáinkat ide, hadd legyünk újból együtt, hadd élvezzük a jelenlétedet, a közösséget. Elkérdj Téged, Úr Jézus, Te Szent Nevedben. Amen.